День відійшов. Тривожний, неспокійний, в ясній одежі і галасливий. Зайшов за гори разом із сонцем, і стало тихо. Спокійна, тиха, як богомільна черниця з'явилася ніч. Замовкла сіра земля, здрімнули хати, тополі і поле. Сумно, безлюдно в святому місці Азізі, пишні тюрбе, мавзолеї, самітно сіріють на полі між будяками і грузом, важкі, великі, байдужі, як ті святі та хани, що спочивають під ними. Чорною купою заснув на землі монастир, таке, а над ним стоїть мінарет, як білий привид. Не сплять лише свиркуни і фонтани, та кліпа очима зорями небо. Легко, мов тінь, пливла, ступав по Азізі Абібула. Не боявся топтати місце полите кров'ю святого. А може до цього місця торкалася нога аджидер Мелек Султана, коли він у давню-давнину ще ніс свою голову попід пахвою та поливав кров'ю шлях до могили? Кожен раз, коли Абібула тихими ночами простував утеке на молитву, він уявляв собі людину без голови, з кривавим горлом, а з-під пахви у неї дивилась на нього страшними очима віття та голова. І кожен раз, як і тепер йому було страшно, і серед тиші калатало серце. Властиво все було добре. Він сам викликав ту уяву, оберігав той страх і той настрій, ворушив його немов болючий зуб. Він хотів, щоб душа в його гойдалась, Як хибкий човен на морі, Тремтіла, як лист на вогні, Щоб стала прозорою, Легкою і могла злинути в небо. Так щиро він прагнув єднання з Богом. була підійшов до теке. Ще нікого не було. Скрізь тихо і темно. була став під тополею. Чекав. Дивився на зорі, і вбирав у себе таємну тишу святого місця. Йому було так добре, в голові трохи крутилось, душа сподівалась розкошію молитви і тріпала, як птиця, крилами. Нараз від стіни відділилась біла фігура. Акшам хаїр Добрий вечір! Ахшам! Те Ахшам, брата, тихе, як нічне шелестіння тополі, здалося незвичайним. Таємним! Дервіші помалу збирались. З мороку ночі, як із туману, випливали фігури у довгих халатах, у білих чалмах, мовчазні й поважні. Ахшам! Ахшам! шелестіли слова, як сухе листя, і гинули серед ночі. У вікні таке блимнув несмілий вогник. Тихо ступаючи, гордо пройшов у таке шейх, високий, пишно задягнений. Пішов, подивився і знов вернув додому. Ні до кого не обізвався, ніхто до нього. Він тепер постив і дав за рік мовчати. Серед тиші чутно було, як десь далеко торохтів віз. Дервіші сходились. Кидали слово два, тихо, пошепки й мовкли. Дзвінко дзюрчала вода. Високі тополі все шелестіли. Біліли в темряві чалми і бороди. Підкотивсь до таке віз і став. Коняка форкнула. Два чоловіки скочили з воза, мовчки підняли кожух, під яким щось стогнало. «Меджін! Меджін!» – хтось сказав стиха. Зняли слабого на руки і понесли у таке. Ноги висіли в нього безвладно, як перебиті.